Не можна. Але звідки це знають місцеві? Хоча трохи б мали бути обізнаними, бо дехто ж у нас учився. Служки приходять, булки ховаються в шорти та майки, підпільні годувальники рибок обурюються. А що я? Чого це ти до мене докопався? Ти що, чорна мавпа, крайнього блін знайшов? «Та ніхера я їх не годував!» Так воно буркотить, поки йде містом до готельного парку. Негодований хер при цьому заліг на лівий бочок. Його риси легко можна вгадати, якщо вам уже зовсім нема що робити, під білими шортами, які насправді не шорти, а сімейні трусняки. Він скрутився від голоду. Він тихо стогне. Ці ж самі люди роздивляються тонкі гілки рослини, що в'ється по стінах і квітне ніжними рожевими та молошними квітками. Ці рослини прикрашають веранди номерів. Люди принюхуються, приглядаються, аж потім телефонують нездаром, що залишилися в далекій російській весні, яка схожа на російську ж зиму. Слухай, тут у мене під вікном спеціально заплели і підклеїли сакуру. Прикинь, а? Що не чутно тобі? Починається активне дмухання в мобільну трубку Samsung останньої моделі, яка коли щось і не робить, то хіба що мінет. А може й робить, але поки ніхто не допетрав, по це до неї звернутися. Га? Сакуру. Та це такий японський жасмин. Коли настає вечір, можна засісти в ресторані, насолоджуючись інтелігентною тишею, палити кальян, повільно смакуючи чай, заварений на якихось хитруванських місцевих травах, і налаштовуватися потроху добрішати. Аж потім ти не розумієш як, але бачиш результат – вони спромоглися домовитися з місцевою піаністкою, котра щовечора дає насолоду вашим вухам та душі джазовими акордами. Виконує пісні Френка Сінатри, який повідомляє, як непогано пожив і в 17 років, і в 21. О, це був прекрасний рік! Який же то був прекрасний рік! Але несподівано ти чуєш, як упаїтельний в Росії вечора! У-а-а!» І розумієш, що для цих людей немає нічого неможливого. А ще ти усвідомлюєш, що подобріше ти сьогодні ніяк не вийде. А коли ти йдеш гуляти з випадковою, але досить приємною дамою, і намагаєшся віднайти якесь затишне місце поза територією готелю, бо при дамі існує чоловік? Ну, тому що чоловіки завжди існують при таких дамах, і її чоловік трохи нервовий, бо чоловіки, які завжди існують при таких дамах, найчастіше не можуть бути не нервовими. У вас єгиптяни безпомилково впізнають російськомовних людей, вас викрито, незважаючи на глибоко продуманий камуфляж. На вас білий светр від Френка Міоглера, недбало накинутий на атлетичні плечі, на ній вишуканий шовковий шалик у тендітні маки від Йоше Ямомото, яким вона прикриває кумедне ластовиння, через яке комплексує все життя. Ви думаєте, що вони зараз почнуть чіплятися до вас, просити зробити покупку, але вони просто верещать, осліплюючи білими зубами, які ніколи не знали про Орбіт Супермінт. Привіт! Як справи? Хорошо? Заїбаться! Ти вже неромантично налаштований. Її грабливий настрій перетворюється на регіт. І жіноча терапія, що стовідсотково мала б зрушити твоє відношення до людей у бік потепління, такий собі жіночий гольфстрім не спрацьовує. А коли нарешті ще більше зневірений у людстві, ніж раніше, ти стоїш у холі, щоб дізнатися в адміністратора, чи не приходили на твоє ім'я ніяких факсів, бо, може, кицюня не пожаліла офісних грошей і написала тобі про стан здоров'я залишеного кота, ти бачиш хлопця з рахунком, більше схожим на газету «Таймс». Він розмахує цим «Таймсом» перед обличчям адміністратора і вважає за необхідне вивалювати тому на голову вельми приватні пояснення. «Мені сказали, що ця шльондра манекенниця. І що?» В неї ноги навіть не метрові. Підсуєтили коротколапу карлицю. І бачите, скільки ця мандана їла. Як той у дитячому віршику. О, Робін-Бобін-Баранбек. Поназивають, блін, як тільки діти таке запам'ятовують. Це стерво говорило, що йде провітритися. Бракує їй, блін, повітря. Риба недотрахкана, а сама лазила по кабаках тутешніх, погань. Я ж навіть її не трахнув, блін, як повне мудило. Воно носом крутило весь час, і це їй не те, і те не так, і ціпуру я їй купив не таку товсту, як її, блін, губа, і взагалі мало роблю їй подарунків. Дупа маленька, претензій, блін, претензій. Ну, Як зустріну, то я її носа довгого з ротом зрівняю, сука невдячна. Я побажав йому удачі. А за це він назвав мене козлом. Але на козлів я припинив звертати увагу ще вдома. Я їх просто рахував. Як і мудил, як і пішов нахер довбак, як і піпетка і усе таке інше. Я вів звітність.